Iertați-mă, dar vedeți, lucrurile se precipită cumva și bine. Pentru că avem aici, am avut două cuvinte al Părintei Iustin și al Părintei Profesor de la Iași. Și nu este puțin lucru. Deci, ce aș dori eu foarte mult. Vedeți la, cum a spus și... Domnul Laurențiu, Azecul, conferință ne a conferință ne-a fost nouă dată ca să vedem cum stăm. Fiecare față de sine însuși. După aceea, durerea aceasta pe care avem fiecare la întrebarea ce vom face, durerea aceasta care ne pune față în față cu credința noastră, trebuie să dea izvor de rugăciuri. Iar rugăciunea nu e numai a sta în genunchi și a citi un paraclis, ci mult mai mult. Este o amintire de Dumnezeu, este o trezire că noi trăim pentru cer. Și atunci viața noastră o să aibă alte coordonate. Hrana lui Hristos, și să o spune Evanghelia, o spune Mântuitorul la Fântâna Samainencii, a spus clar... Eu am mâncare care voi nu știți, de a face voia Tatălui meu. Și atunci și noi, dacă vrem să luăm pe El, trebuie să vrem să-L hrănim pe Domnul din inima noastră, adică să facem voia Lui, a Lui Dumnezeu. Și facem voia Lui Dumnezeu atunci când ne păstrăm liber în conștiință și în cuget și în lucrare pentru că altfel nu putem fi lepădați de lucrurile diavolului, de lucrătorii lui, de slujia lui și de trufia lui. Altfel cădem din lepădările botezului și nu o să ne fie bine deloc. Deci trebuie așa fel să lucrăm încât să nu acceptăm niciun fel de astfel de lepădări de lucrurile, de, de, de lucrurile lui, de lucrătorii lui, de slujia lui și de trufia lui. Făcând așa cu adevărat, ne vom păstra pecetea lui Hristos, a Daului Duhului Sfânt, prin care vom avea, avea lumina care era puterea să știm ce să facem și cum să aplicăm în mod practic această luptă a noastră cu diavolul. Pentru că el e foarte pervers și ne spune așa nu e nevoie să te dezbra, să faci nudism așa ca să faci definiționat. Și uite așa, mai întâi, că uite, ei bune a zile soarelui, sunt bune pentru sănătate, te doare și spatele, te doare și un picior, poate și o coapsă, poate și acolo un pântece, uite, fără fă la plajă și ușor, ușor, ușor, ușor, ajungi, te îzbraci col. Și până dacă vezi, așa era oamenii în Eden. Erau dezbrăcați, nu erau îmbrăcați. Ia să noi ca în Eden. Hai, și ușor, ușor, ușor, ușor, ușor uman ajunge animal. Vedeți, diavolul nu spune, hai, desfrânează, dintr-o dată. Nu, el tăia așa, ușor, ușor. Și știm foarte bine ce înseamnă aceasta. Deci noi să fim conștienți că fiecare pas care îl facem în negrija noastră, înseamnă un pas către căderea noastră. Ce avem de făcut? Avem de făcut ca niciun pas de acesta să nu-l acceptăm. Și dacă ne vor cumva constrânge, dacă vor strânge lațul, noi le spunem nu. Încă de la început. Acceptând din ce în ce situația. Uite foarte simplu. Ce o să fie? Nu iau pașaportul, nu o să mai nicăieri. Nu iau permisul de conducere. Nu o să mai conduc mașina. O să merg pe jos făceau bătrânii. O să ne n Nu o să mai pot să fiu cumva în o reprezentare, nu o să pot să îmi plătesc impozitele, nu o să pot să am o casă. Eu dintr-o dată, ușor-ușor, ușor-ușor. Până când o zic că da tu, tu cine ești? Eu sunt nimeni. Dar nimeni acesta are numele lui Hristos. E creștin. Sunt nimeni pentru voi, sunt creștini pentru Dumnezeu. Vai de noi cei ce vom fi pentru oameni ceva, știți, vă le de, de, de a fi creștini pentru Dumnezeu. Asta este problema. Lucrurile sunt grave, sunt cumplite grave, sunt înfiorătoare. Dar Dumnezeu nu ne-a lăsat. Cum pe părinții din pustie nu i-a lăsat. Cum pe nimeni nu a lăsat Dumnezeu cum a făcut să, să odrăzlească toagul lui Aron, cum a făcut să dea viață lui Lazar, cum a făcut să uh, dea putere celui neputincioșiolog, cum a îndreptat pe cea care era gârbă, nu ne va griji și pe noi. Și dacă grijia aceasta va implica la un moment dat o moarte mucenicească. Sigur, nu din voia noastră, nu noi băgându-ne așa cu capul în foc, și făcând tot ce se putea ca să amânăm, să o colim, cum spunea foarte și Părintele Arsenie, măi, te duci din cetate în cetate. Dacă El te urmăște și te prinde, slavă-i Dumnezeu! A fost voia lui Dumnezeu și Dumnezeu și puterea să poți împlini acest lucru. O să vă spun acum câteva cuvinte, să mă iertați, o să vi le spun din inimă așa cum le-am simțit atunci când eram la mănăstire la Joseva, la Sfânt Ioan Cozevitul. Ele sună cam așa, să se înalțe crucea, să ne înstâlnicească într-o bucuria Sfintei Învieri, să se înalțe glasul, să proslăvească veșnica durere, dorul de tăceri. Să se înalțe mintea întru ceruri sfinte, harul peste haruri, zbor de heruvini. Să se înalțe viața, darul peste daruri, ilostenii sfinte când de serafini. Înălțarea crucii, bucuria jerfei, munți de sfinte moaște, moarte de martir. Nu vă fie frică, au călcat pe moarte prin tăria crucii peste Cimitir a mí.